Namodase Bhagavatu Arhato Samma Sambudase Namodase bhagavato Arhato Samma Sambudase Namodase bhagavato Arhato Samma Sambudase Iti Visu Bhagavat Sama Sambuddo sarana sampanno sugato lokavidu anutaro purisa purisadammasarathi satta deva manusanang budho bhagava ti swakha bhagavata dhammo sanditiko akaliko hipasiko upanayi ko veditambo veditam vinuhi Suppati panno, baggavato sva ka sanggo, ujupati panno, hagagavato a savaka sanggo, ňja je pati panno, hagagavato svaka sanggo, Samámiči pati panno, hagagavato a svaka pugala ehse bhagavato a Āhuneyo, pahuneyo, dakhineyo, anjali karaneyo, anuttarang punyakhetang lokasa ti evang bundhang sarantanang dhammhang saṅgāng ca vikhavo bhyam va chambitattam va Saraniya mattak kusalene Janang Santang kadam ma bi samočee sakođučee, suđučee, suvačo čas se mudu anatimani santu sakoočee, suvaročee, apak kičoče, salahhu kaututi Santtimdrioče apak bo su anannuginndo nachopundang samacharekinci je nevinyu pare upavadeyo sukino va sambe satta bhavantu sukita tta ye kechipa nabhuta ti tasava tava va anakatulla dítá vaje vah dítá je chdure vasanti a bhuta vasa samvési va sambe satta bavantu sukita satta na param nikumbeté na timanye te, te katanchinam kamchi biago sana patighasanya nanya manya sadukamiciye Mata jatā niam putta majusa enka putta manuratke e wampi sababute sumán sam bávaje a apamimanaang mečasabba lokasmi, mana sam dhitaṁ charaṁ nisinno vā sayāno vā yāvatasya vidhata mindo ētaṁ satiṁ maditye brāhmam ētaṁ bhyāra mīdamhāhu dektiṁ chānu nahi jātu gabbasayāṁ punare titi. Ete nasačeva džena té te ja mangala, Ete nasačeva na santu sabu padova, Ete nasačeva na sambe roga upasamentu te. Nikdo nemyslel na to? Ně, prichystat vodu aspoň. Hm? J nu Sutta Metája by vimuttiya, to vymut bhavitaya, A se vytájá bávitája, bahulí vatu Eka dasa nisamsa katame eka dasa, sukham supati sukham patibhujati, napapakam supinampasati, manusanam pyohoti, amanusanam pyohoti, devata rakkanti, naasa agiva satamba visamba kamati, Duvatam chitam samadhyati mukhavano vano vipasidhati Asamulho kalam karoti Utarim apativijanto Brahma loku pago hoti Metaya vikave cheto vitája Asevitaya bhavitaya katája, kataya Yani kataya katája paričitája. Sousama Radhaya ime eka dasa idam patikhaṅkha Idamma voca bhagavata manate bhikhu Bhagavato Bhasitam abinandunti Ete na sacche vajena mangalam Ete na sacche vajena nasantu sabhu padava Ete na sacche e sabbe roga vopasamendutte khandaparita Virupakehime, ke hime mettam mettam erapate hime chabiyapute hime mettam mettam kanha gotamake hicha apadako himsi máme himsi dvipadako Máme čatu pado himsi, Máme himsi bahupado, pado. Sabbe sa sabbe pána, sabbe bhuúta čake vola. Sabbe pasantu. pasanttu, mákamči pa magama, A pamáno budno, a dammo, a sango. Pamaṇavantāne śrīm sapāne ahīviśika satapadi unāda bhī musika katame raka katame parita parikhamantu bhūtāne soham namo bhagavato namo satta samma Ete na sače važe e na Ete na padava. E na san Ete na sače na upasamentute Teď zbývají dva dny a rozhodli jsme se, že tyto poslední dva dny věnujeme učení se a praxi. Poslední hm? z vznešených, nekonečných pocitů, které dle buddhistického pochopení schrnují hm? vlastně všechny pozitivní, zdravé, otevřené pocity, vedoucí k osvobození vědomí, neb, jak už jsme obzvláště zdůrazňovali, to jsou to právě pocity, které svazují vědomí, které samo o sobě ovšem nemá přirozenost být svázáno to, co svazuje vědomí, to jsou právě pocity. Tedy osvobození pocitu, pocit nekonečnosti v pocitech je, vede k pocitu nekonečnosti ve vědomí a k otevření, k objektivnímu vidění všech jevu bez jakéhokoliv omezení. co je tedy poslední pocit, který vlastně je zrání předešlých pocitů a který přináší jejich čistotu. Jmenuje se upekša, nebo v páli upekra. Tento pocit je důležité pochopit. Probuzená bytost, plně probuzená bytost a my, jež nejsme plně probuzeni, rozdíl je právě tady. Plně probuzená bytost vůči všem šesti smyslu prodlévá v ve stavu upeka, tedy v rovnoměrnosti pocitu, který je nepřerušen. Toto je stav plného probuzení. Všechny buddhistické tradice jsou v tom zajedno. Toto je stav, ve kterém prodlévá plně probuzená bytost. <coughs> Jestliže chceme pochopit tento stav, musíme kontemplovat tento pocit, ve kterém je probuzená bytost bez prestání prodleva. nebo neboli upekša je z sanskritského korene ikš, co znamená pozorovati. Jak už jsem se zmínil, v buddhistickém pojetí toho, co přijímá objekty šesti smyslů, tomu se právě říká pocit. A na základě tohoto pocitu pak vědomí rozlišuje objekty. Čili pocit v buddhistickém pojetí, nejen v buddhistickém pojetí, tento Koncept je známý i všem filozofiím, spojeným s jogou a prakticky všechny důležité filozofie Indie jsou s jogou spojené, tedy se spojením s tím, co je pravé ve světě a v nás. tedy přijímání světa a přijímání nás samých, jakožto části světa, je právě založeno na pocitu. E, pocit upekša je tedy e, z, z hlediska etymologie znamená pozorování. Jaké pozorování? Tato, e, tento prefix upa má zde dva významy, které je třeba jasně pochopit. První význam je zblízka, neboli z blízkosti. A druhý význam je negace, tedy nepozorovat. Upa má jak význam blízkosti, tak má význam negace. Tedy, co to znamená? Pozorování, které není v souladu s realitou, není v souladu s pozorností, jak už jsme řekli, pozornost se nazývá Manasikara, což je dělání. Ve vědomí. V pozornosti děláme objekty ve vědomí. Jestliže nemáme pozornost, neděláme objekty ve vědomí. Přichází pozornost, přichází tedy i vědomí a rozlišování a přijímání objektu, což, jsou, což je jeden proces. Jestliže pozornost je v souladu se stavem věcí, této pozornosti se říká jóni sou manasikára. Jony doslova znamená e luno, jelikož všichni pocházíme z luna, luno je koren naší existence, proto je to e, e, v preneseném smyslu, pozornost založená na opravdovém stavu věcí, které jsou, který je koren našeho poznání. Z tohoto korene právě roste moudrost. Pak je Ajoniso Manasikara, což znamená dělání objektů ve vědomí, které nejsou v souladu se stavem věcí, tak jak jsou. Ten rozdíl mezi obouma je v tom, že první vede k moudrosti a k čistému pocitu, ne za zakalenému pocitu a druhý vede k zakalenému pocitu a Nevědomí. Oba procesy samozřejmě probíhají současně. U Pekša tedy znamená dívat se na věci též na základě. opravdového stavu věcí tak, jak jsou. Jestliže vědomí má upekša, rovnoměrnost pocitu, je schopné rozlišit věci tak, jak opravdu jsou a reagovat přiměřeně. Jestliže vědomí nemá Toto upekša pak není schopné reagovat priměrně. a je v tom, čemu se nazývá omáčka pocitu nebo v zakalených pocitech a ve stavu nevědomí, který stav nevědomí se vyjadruje čím? Vyjadřuje se právě lpěním na tom, lpění, které se stává obsesí na tom, co je příjemné, a zloba vůči tomu, co se nám zdá být nepříjemné. O co víc právě lpíme na věcech, které se nám zdají být příjemné? Často se stává, že ty věci, které jsou nám nejvíc příjemné, se stávají nejvíc nepříjemnými. Právě kvůli tomuto komplexu lpění, tedy z velkého pění, lpění přichází velká zloba. A z velk velká zloba je zase neoddělitelná od velkého lpění. Je to třeba si uvědomit. Ve stavu zloby a lpění vědomí není schopné hm, přijímat objekty tak, jak jsou. A Překroutí si hm? rozlišování ve stavu, tedy, že vidí stálost tam, kde je nestálost, vidí štěstí tam, kde je utrpení a vidí já, kde žádné já není. Toto je převrácení vědomí na základě pocitu. A zase na základě převrácení vědomí, zakalené pocity. Toto je tomu se říká stav samsárického nebo spoutaného vědomí. Opak toho je nespoutané vědomí, které je spojeno s nezakaleným pocitem. S... Rozdíl mezi nimi právě spočívá v tom, jestli naše pozornost odpovídá faktu nebo naše pozornost je na základě našich zakalených pocitů a převráceného vědomí. Čili v buddhistické filozofii převrácené vědomí se rozumí na základě vidění stálosti tam, kde je nestálost, vidění štěstí tam, kde je utrpení, vidění já tam, kde žádné já není. K tomu se říká pozornost ve smyslu převráceného vědomí. Pozornost ve smyslu nepřevráceného vědomí je právě ta pozornost, která vidí. Stálost tam, kde stálost, nestálost tam, kde nestálost je, neschopnost stálého štěstí. Tam kde, nes, tam, kde neschopnost stále štěstí je, a nejáství tam, kde nejáství je. Tento stav se nazývá tedy správné rozlišování. A tento stav vede k zbavení se zakalených pocitů a k zbavení se převráceného vědomí, které je na nich založené. Tedy upekša znamená nevidění, nepozorování věcí v tomto smyslu zakalených pocitů a převráceného vědomí. Jako taková je tedy přítomna ve všech zdravých stavech poznání. Dle buddhistické filozofie, je jedno jestli v jižní a aby darma jižního buddhismu či severního buddhismu, všichni jsou zajedno, že každý zdravý stav vědomí má rovnoměrnost pocitu. Neexistuje zdravý, stav vědomí bez rovnoměrnosti pocitu. Ten stav vědomí, který nemá rovnoměrnost pocitu, tomu se říká právě nezdravý stav pocitu, neboli akusala. Ten stav vědomí, který je zdravý, tomu se říká zdravý stav pocitu, neboli kusala. Teď upekha je třeba si uvědomit, Vissudymaga dokonce vysvětluje 10 druhů UPK, těchto 10 druhů UPK, neboli upekša, rovnoměrnosti pocitu se dá rozdělit na dva druhy, které jsou nejdůležitější a schrnují všech deset druhů. U Pekha ve filozofii jogy, nejenom buddhismu, má tež význam neutrálního pocitu, to znamená neutrální pocit. To je pocit, kdy nepocitujeme ani příjemný pocit, ani nepříjemný pocit. Tedy pocitujeme co? Pocitujeme upekša, hm? neutrální pocit. Tento stav Neznamená, že tento stav je spojený se zdravým stavem vědomí. Tento stav může být spojen i s velmi nezdravým stavem pojení vědomí. Indiferencí, léností, neschopnosti pozornosti, neschopnosti ducha přítomnosti. Ovšem ve své zjemněné variantě existuje i v těch nejhlubších stavech prohloubení a v nejhlubších stavech vypasany, v hledu. Další, daleko důležitější pro nás aspekt upekša, je aspekt pocitu, který existuje ve všech zdravých stavech vědomí, dle učení buddhistické psychologie. A tento pocit je pocit nestranosti hm? pocitu který vede k vědomí, co znamená nestranost pocitu. Ten, kdo cítí, nelpí na příjemné a nemá odpor vůči tomu, co je nepříjemné. Tento stav doprovází všechny zdravé pocity a všechny zdravé stavy vědomí. Zde není výjimka. A tento stav je též spojen s čtvrtým prodléváním, které mu budeme věnovat tuto poslední část zásedu. A předpokladem Pochopení tohoto pocitu je právě praxe předešlých tří pocitů. Jak už jsme řekli, láska nemůže dozrát v meta neboli přátelství vůči sobě a všem bytostem bez rozdílu pokud není tato síla, toto pochopení u pekša. Stejně tak soucit nemůže dozrát v čistý soucit bez sebe lítosti, pokud není tato síla u pekša. Radost tež nebude čistá radost, pokud není ve vědomí tato síla upekša. Tato síla je ovšem síla moudrosti. Je třeba si uvědomit. Síla moudrosti z hlediska buddhistického pochopení je právě tato síla upekša. Jestliže vědomí nemá tuto sílu, pak tež nemá schopnost moudrosti. Opravdová moudrost v buddhistickém pochopení je moudrost vůči čemu, moudrost čeho, moudrost souvislého vznikání a moudrost čtyř vznešených prav, které z pochopení souvislého vznikání vystávají. tedy o upekša jakožto vznešenému, čistému, nekonečnému prodlevání vědomí, které vede k nezakaleným a neprevráceným stavům vědomí. Tu upekšu, nebo tu rovnoměrnost vědomí, kterou máme na mysli, ta je rovnoměrnost vědomí, kterému se říká Samskára upeka. Samskára znamená formace, hm? formace vůle. To vědomí, které je prostě neutrální pocit, tomu se říká védaná úpekša. Neutrální pocit. Je třeba rozlišit mezi nimi neutrální pocit. Je co a co je samskára úpekha, což je neutrální formace vůle. Formace vědomí jsou právě formace vůle, tedy formace neplně probuzeného vědomí. Formace neplně probuzeného vědomí jsou vždy formace vůle. Jestliže v těchto formacích není lpění na příjemném, není hněv nebo odpor vůči nepříjemnému, je to zdravý pocit vědomí, je to tedy samskára u Jestliže jenom. Máme neutrální pocit, ani nepříjemný, ani nepříjemný. Je to vedená upeka. Je třeba jasně rozlišit hm, tyto dva druhy. O tom, jak upekša Tedy zde samská úpexá rovnoměrnost formací je e, nerozlučně spjata s, e, s zraním pocitu hm, a též zraní moudrosti o tom budeme mluvit více. E, Později teď vysvětlím jen v krátkosti, jak se naladit a pochopit rovnoměrnost vědomí. Meditující jelikož praktikoval úsilovně. Meta je si vědom toho, ať si přeje, že všechny bytosti jsou šťastné a vidí je jako šťastné. Přesto bytosti, co jsou šťastné, budou často i nešťastné. A není, ví, že není schopen ani Buddha není schopen tomu zabránit. Vždy budou nešťastné bytosti, přestože meditující ve stavu meta vidí všechny bytosti ve stavu štěstí a toto štěstí se stává objektem koncentrace. Jelikož se stává objektem koncentrace a ve stavu koncentrace nemůžeme mít dva rozdílné pocity, dva rozdílné objekty, dvě rozdílné vnímání, proto je schopen i celé dny, jestliže je mistr hluboké koncentrace, zůstat ve pocitu štěstí na základě meta. Pak, samozřejmě, jestliže to je schopen, i když jen na hodinku nebo na dvě nastává proces reformace vědomí, a láska se stává přirozeným pocitem. Stejně tak, v jestliže máme hlubší koncentraci spojenou s kontemplací soucitu, Meditující získává schopnost zůstat v tomto blahu soucitu. Soucit je tež blaho, jestliže je čistý. Je tež stav pohloubení. Meditující se tedy učí praxí karuna, prohloubením karuna, zůstávat v čistém pocitu nezašpiněného soucitu, bez sebelítosti i celé hodiny a stává se mu přirozeným. Ale též poznává, že ať si přeje jakoliv, aby všechny bytosti byly zbavené utrpení, Přesto bytosti budou trpět. A v hlubším pochopení, jestliže jeho moudrost začne zrát, chápe, že vše, co je přechodné, je nevyhnutelné, aby Nebylo konfrontováno se utrpení. <kým> Jestliže dosáhneme ovšem stavu plného probuzení, zůstává jen tělesné utrpení, hm? utrpení mentální přestává. To tež implikuje dozrání pocitu, vyspělost pocitu, meditující, který medituje mudita, kontempluje to, co přináší štěstí bytostem, jemnější štěstí, mentální štěstí. A raduje se z tohoto štěstí, nebo z potenciálu tohoto štěstí ve všech bytostech. Je, jelikož jim přeje, aby vše dobré, co mají, aby od toho nebyli odloučeni, vidí je tež ve stavu tohoto jemného štěstí. která má kontinuitu a stává se jeho součástí. Ovšem, též začíná si být vědom toho, že ať se raduje jakoliv z pozitivních dosažení ctností bytosti, že a tyto dosažení tež mohou ztratit. A proto je jasné, že jestli bytosti jsou šťastné nebo nešťastné, nezáleží je na něm. Záleží to, na čem záleží to? Na činech těchto bytostí. I na jeho vlastních činech. Jeho současné štěstí a neštěstí závisí na jeho minulých činech. Jelikož naše minulé činy byly na základě zašpiněných zakalených pocitů a stavu pre, prevráceného vědomí. Jsme konfrontováni s utrpením. A utrpení převažuje, jestliže tyto, toto jednání v minulosti převažovalo. Jestliže ovšem jednání na základě zdravých pocitů v zdravých stavů vědomí převažovalo, pak prožíváme většinou stavy zdravého vědomí, štěstí. Čili štěstí a neštěstí bytostí závisí na jejich individuální karmě a na naší kolektivní karmě, jakožto rod a jakožto rodina bytosti S tímto pochopením pak nastává proces zrání pocitu a zrání zdravých stavů vědomí. To vede do stavu osvobození se od zakalených pocitů a od nezdravých stavů vědomí. Jak tedy začít? meditující si vybaví neutrální osobu, ke kterého nemá obzvlášť vztah ve smyslu sympatie nebo zloby. A kontempluje tímto způsobem, so Ayam Puriso, tento, tato osoba, jeho štěstí nebo neštěstí je kamasaka je to, že je založeno na jeho, na jeho karmě. On je tedy dědicem své karmy. A to, že bude prožívat příjemné či nepříjemné pocity, záleží na, hlavně na jeho karmě. Tím, že mu budu prát štěstí, mu můžu do jisté míry pomoct, ale přesto, jestliže jeho karma dozraje, Musí, ať si to přiju nebo nepřiju, prožívat i pocity spojené s utrpení. I když je osvobozená osobnost, bude to utrpení tělesné, ne duševní, ale utrpení tam bude. I Buddha sám nemohl ne. se přes všechny pozitivní karmu, kterou konal v nekonečných životech, byl vystaven mnohým nepříjemným pocitům. Tělesným pocitům. Pak, jaký je další postup, stejný, hm? pět osobností, které patří, které už jsme, s nimi jsme, už by měli být familiární, které patří do kategorie blízkých, hm? na které jsme zvyklí myslet, se pocitem sympatie, s příjemným pocitem, s pocitem přátelství, lásky, pak neutrální, pak nepřátelé nebo ti, co způsobují utrpení druhým, Pak zase dvanáct objektů, jež schrnují veškeré bytosti v tradici, kontemplace nekonečných vznešených pocitů a s pochopením, že Toto je univerzální pravda, týkající se všech bytostí jakožto velké rodiny. Právě tato rozma ne nepochopitelná rozmanitost světa, ve kterém žijeme, je rozmanitost naší karmy. Teď sice růzdie, různé druhy živočichů vymírají a různé druhy živočichů se obzvláště rozmnožují, hm? přesto eh, variace života je nekonečná. Tak jako karma je i nekonečná. Nikdo nemůže kalkulovat eh, variaci karmy. kromě snad budhy samotného, který má vše vědomí ve všech aspektech. Tak to by bylo všechno, co se týče základního vysvětlení. A teď zbývá už jen meditace. Můžu se jenom zeptat, ta možnost dosažení hlubší koncentrace je skrze pouze meta, podle tradice. To se v, v ostatní právových hárech nedoporučuje. Vždy meta je začátek pochopení vědomí bez hranic. Meta je otevření. Na základě meta pak záleží, závisí. Hlubší pochopení těch ostatních pocitů. Hm? Bez eh, lásky nemůže být opravdový soucit hm? a nemůže být opravdová radost.